«Іменем закону розв'язую зібрання», – закричав острим голосом староста. «Прошу розійтися, бо велю жандармам випорожнити локаль. А хто буде кричати та противитись, того зараз велю арештувати». Ці слова зробили своє. Глибока тишина залягла в возівні. Всі побачили, що на переливки. «Дорогі браття», – мовив Євгеній, – «чуєте самі, як пан староста чемно просить. Було б негарно, якби не послухали його просьби». І «Відложимо своє віче на тиждень». «І віднині за тиждень прошу вас зібрати знов». «Славно, славно залунало сотокуст». Пригноблення, викликане словами старости, щезло в одній хвилі. Та ось наперед виступив пан бурмістр, і за ким хто-небудь міг отямитись з тиву, випалив ось яку промову, що правда по-польськи. «Шановне зібрання, маю честь завідомити вас, що я на нині скликав зібрання – з таким самим дневним порядком. Правда, я скликав життів. Але про те, хто з вас ласкавий, прошу на моє зібрання. На вигоду за містом». Євгеній аж мало не підскочив. Йому відразу стало ясно, що й до чого воно йде. «Всі йдемо, всі!» – крикнув він, оберетаючись до зібраних. І окрик «Всі, всі!» залунав з того луною. З тим окриком на остах купи селян почали висипатися з парнасового заїзду. Бурмістр по підруку з Євгенієм, оба окружені врадованими селянами, посунули передом. Староста будовничий і ті панки, що прийшли з ними, стояли на подіумі, мов змиті холодною водою, і ждали, аж ввозівня випорожниця настільки, щоб могли вийти свобідно. «Ну, пан бурмістр зробив мені збитка», – мовив староста до будовничого, «але я надіюсь віддячитись йому за все». «І хто би був надіявся?» – ухав будовничий. «Такий порядний чоловік, такий патріот! Е, Жид усе жидом, саркастично додав один панок, і всі вони похнюплені, пішли до староства. Розділ 60. В своїй канцелярії пан староста застав маршалка Брикальського. «Ну що ж, заборонено віче?» – запитався й зараз по першим привітанню. «Заборонено, але тільки наполовину. Як-то наполовину?» «Так, що забралось з одного місця, а має відбутися в другім». «Хіба ж це так може бути?» Староста пояснив маршалкові підступ, на який узяв його бурмістр. «О, диво!» – аж скрикнув пан маршалок. «Я би по нім ніколи не надіявся». «Хлопсько-жидівська конспірація, пане маршалку», – мовив надпівжартливо староста. «І пан староста не мають способу розбити цю конспірацію? Що ж я зроблю?» На бурмістрове зібрання поїхав комісар. Ми думали, що це буде зібрання з самих життів. І для того я не дав йому ніяких спеціальних інструкцій. Але через присутність хлопів характер зібрання спільниться. Причина до розв'язання? Ні, пане маршелку. І віче заповіджено як публічне. Значить, кожен має право прийти. Ну, того вже є собі там пан Рафалович. Ах, до речі, чули пан староста? Які галантні авантюри мав той пан Рафалович саї ночі? Ні, не чув нічого. О, цікаві історії. І пан Маршалок розповів з власним прибільшенням історію про нічний напад Стальського на Рафаловичеве помешкання. Розуміється, ставлячи справу так, що введення Рафаловичем жінки Стальського являлось безсумнівним фактом. «Бійтися Бога!» – скрикував раз по раз староста під час його оповідання. Але відки ж пан маршалок знають це? Власне, оповів мені один із свідків цієї авантюри. Зрештою, по місті скрізь говорять про неї голосно. В цій хвилі вішов возний і подав старості якесь письмо. Сей перебіг його очима і аж підскочив з дива. Представте собі, пане маршалку, донесення від поліції. Стальського знайшли нині рано вбитого в його помешканню. Його жінка щезла безслідно. От і бачите, все він, все його рука. Коли не сам, то хтось із його намови. Ах, все показує нам справу в новім світлі, мовив староста, тручи себе долоною по джолі, мов бажаючи видобути відтам те нове світло. Я би радив зараз на вічу, спосеред хлопів, арештуватись його панича. Сарас назавжди заріже його в їх очах. Зробить його неможливим, мовив рішуче маршалок. Розуміється, розуміється, тільки на власну руку я не можу цього зробити. Суд недалеко, мовив маршалок. Він чув себе в цій хвилі премудрим стратегом, що видає накази і інструкції, від яких залежить закінчення великої битви. Негаючись, вони вибігли оба за старостою і подались просто до президента суду. А на вигоді тим часом розпочалося віче в дуже піднесенім, навіть веселім настрої. Жидів зібралося дуже небагато. Це знав бурмістр дуже добре наперед, що в торговий день кожному житові сто раз важливіше діло торг, ніж якась там повітова організація. Та й ті жиди, що зійшлися з цікавості, уступили набік і згубилися в юрбі, коли величезний заїзд наповнили селяни, що густими лавами надтягли з міста під проводом бурмістра і Рафаловича. Комісар від староства ждав уже. І широко витріщив очі, побачивши такий склад жидівського віча. Він пробував супротивлятися, але бурмістр вияснив йому, що немає причини до протесту, що ні характер, ані порядок денний, і віча через це не зміниться. Комісар, не маючи на цей випадок ніякої виразної інструкції від старости і не хотячи задиратися з бурмістром, успокоївся і постановив ждати, що буде далі. Перший промовив до зібраних бурмістр – і Він перепросив шановних зібраних, що говорить по-польськи, сказав кілька слів про важливість таких зібрань, похвалив селян, що явились так численно, підпустив шпильку жидам і інтелігенції, що хоч зібрання було оповіщене плакатами, їх явилось тут так мало. На наш сором навіть референт, що мав говорити про першу точку в справі вибору нової кагальної старшини, вагман не явився. В залі сміх і брава. І для того безсідник просить зібраних змінити денний порядок і покласти теперішню першу дочку на друге місце, а взяти наперед другу справи повіту. Загальні оплески і Брава покрили кінець бурмістрової промови. На внесок Кевгенія вибрано пана бурмістра одноголосно головою сього першого всьому повіті народного віча і висловлено йому подяку за несподівану гостинність потім забрав голос Євгеній якореферент другої точки. Гарячими, різкими словами змалював він сумний стан людності в повіті, бідність, брак опіки, здирства, лихву, темноту. Потім, оповівши докладну історію так званої хлопської каси, вияснив думку так званої реформи на основі нового проєкту. Він говорив виразно, що тут ходить у загарбання хлопського гроша для рятування панських маєтків в часі – коли селянські хати й поля за неуплату, не раз кількох ринських йдуть на літизацію. Промова від перших речень ударила всіх зібраних по серцях. Майже за кожним реченням локаль лунав грімкими окриками признання, у зібраних горіли очі.